«Що ти зробиш, гнидо?» – майже спокійно спитав Феді. «Тоді побачиш». «Ти ще не знаєш, на що здатні наші люди?» – стишеним голосом мовив чоловік. «У вас немає зброї. За те є червоний півень. Ти це чув?» Лупіков поглянув на переляканого до смерті голову. «Він мені погрожував». «Люди добрі!» – залапотів стопак. «Навіщо нам сваритися?» «Ми ж в одному селі живемо, одними вулицями ходимо, в одному колгоспі працювати будемо. Чи не так, Федоре? Навіщо рубати з плеча? І він ще подумає вже до чекіста. Чи не так, Серафимовичу? Ти ж розумна людина». «Подумаю», – сказав Федір. І «Від думок голова може пухнути, але в кишені не поменшає. «Даю тобі тиждень, і ні дня більше», – сказав Лубіков. І він розвернувся і швидко пішов геть від прокльони жінки, які все ще лунали з двору. Федір Чорножуков провів чоловіка поглядом, доки ті не зникли з поля зору. Варі чула, як вночі прокинувся Василь, як він вдягався, але вдала, що спить. Було чути, як ржали коні, муги корови та верещала перелякана свиня. Варі не хотілося дивитися на ту моторошну картину, коли чоловіки погнали худобу на продаж. Було шкода і цільно корову, і теля, і коней, яких вигодували, випустили від народження. По дорозі до них повинен приїтатися Федір. Він мав лише дві корови та троє коней, але все одно вирішив розпродатися, залишивши собі одну корову та лошицю. Варі було найбільше шкода коня Буяна. Дівчина навмисно не спитала батька з вечора, чи поведе її улюбленця на базар, бо безсонна ніч була б гарантована, а їй конче потрібно було відпочити. Останнім часом вона почувалася зле, не мала апетиту, у всьому тілі відчувала слабкість. Варя здогадувалась про причину недуги, але для впевненості вирішила сходити до Олянити. Вранці Варі знову почувалася так, ніби по ній возом проїхали. Подоїла корів, які лишилися, і тільки тоді зайшла до стані. Тут пахло кіньми та вівсянкою. Гнідий кінь одразу ж почав бити копитами біля жолоба. Буяне, Варі на очі накотили сльози. «Мій друже!» Кінь обережно самими губами прийняв ласочі від дівчини. Варя обняла його за голову, попестила довгу теплу гриву. Буян задоволено тихо заржав. «Слава Богу, ти залишився!» Тихо промовила Варя, пропускаючи пасма гриви поміж пальцями. «І все у нас буде добре. Чи не так, Буяне?» Настрій покращився, і Варя швиденько побігла до бабусі. Потрібно натопити піч, бо за ніч охолола, погодувати стареньку, напоїти теплим молоком. Потім можна буде збігати до уля ниди. Варя прямувала вулицею, прихопивши за пазухою шматок сала та пару налистників із сиром для подруги. Навколо замерлі дерева тихо сіяли сріблястим інеєм. І він розсипався на дрібні іскри, які світились сріблом у променях сонця. А під ногами сніг так весело риб-риб-риб-риб. До Улянити на кінець села можна було дістатися двома шляхами. Якщо піти однією вулицею, можна зустріти Ганусю, іншою – Андрія. Варіна мить завагалась. Їй дуже хотілося хоч одним оком поглянути на Андрія, але це знову був би пекельний душевний біль. До того ж вона вже кілька разів помічала його постать біля верби дядька Кості. Хай вже попадеться їй на очі Гануся, ніж знову доторкнутися на загоєних ран. Колишньої подруги вона не зустріла. На подвір'ї дядько Іван рубав дрова. Він помітив Варю, але вдав, що не бачить її. Дівчина хотіла привітатися, але чоловік так завзято почав цюкати сапирою, що Варі довелось пришвидшити ходу і мочки пройти повз. Улянида якраз розтопила піч, коли двері чинилися і на порозі з'явилась усміхнена Варя. «Вітаю», – сказала дівчина з порога. Варя не чекала запрошення пройти, бо знала. «Марно». Вона скинула кожушка, на плечі накинула хустку. «Це тобі, Улянитко!» – поклала на стіл дарунки. Улянида витерла фартухом руки, сіла поруч із Варею. Було дивно бачити на її обличчі слабку подобу усмішки. Улянида завжди була насуплена. «Чого прийшла?» – спитала вона Варю. «Ти ж уже знаєш, то вгадай. Дівчина-квітка!» Улянида розтягла широкий рот в усмішці. «Яка там є дівчинка?» – розсміялась Варя. «Не ти, а у тебе». «Що у мене?» «У мене буде дівчинка?» Варя подивилася на з широко відкритими очима. «Дівчинка-квітка», – повторила жінка. «Як ти?» – здивовано спитала Варя. «Як ти все знаєш?» «Дивлюся у душу», – відповіла Олянида. «У чаю?» «У свою душу. Питаюся у неї. Вона відповідає». Чому ж моя мовчить? Вона може відчувати лише біль. Якби ж ти знала, Улянитко, як вона у мене болить, коли побачу Андрія, то здається, не витримає, не витримає душа, розірветься на шматки, витримає, вона у тебе чиста і сильна, але ж так болить біль мене, коли? Варі з надією заглянула жінці в очі. Колись. От завжди ти так. Я тебе питаю, а ти не хочеш відповідати. Я тобі сказала. Біль мене. Твоя душа не буде боліти за Андрієм. Справді? Але чому? Звідки я знаю? – станула плечема Олянида. Варія помовчала, намагаючись зрозуміти зміст почутого. А у тебе був чоловік? Пошепки спитала Варя. «Ти ж розумієш, про що я?» «Не твоє діло». «Ну добре, не серця на мене». Варя обняла жінку, поклала її голову на плече. «Краще зізнайся». «Ти знаєш, що з тобою буде колись». «Не все». «Коханий у тебе буде?» «Так, кохання чуже». «Не розумію, хіба буває любов чужою?» «Так». «А діти у тебе будуть, хлопчик?» «Справді, ой, як добре. Тоді я буду хрещеною матір'ю. Візьмеш мене?» «Скоро не буде кому хрестити тві дітей». «Чому? А я звідки знаю?» «І своя плоть буде найсмачнішою», – монотонно проказала Оля і почала розхитуватися вперед-назад. «Та ну тебе!» – Варі жартома ляснула її по спині. Жінка завмерла. «Знову починаєш пластика що. Ти вже вдруге торочиш мені про плод, якась дурня, і все. Варя ще трохи посиділа з лянидою, погомоніла і пішла додому. Біля верби вона знову побачила Андрія. Це вже занадто. Його може помітити Василь, і тоді сварки та докорів не уникнути. Варя рішуче підійшла до юнака. Андрій дуже змінився. З барнів, посірів, в очах застиг смуток. Варю. Видихнув він. «Навіщо ти це робиш?» – запитала замість вітання. «Навіщо сюди приходиш?» «Я ходжу до дядька Кості». «Чому?» «Бо потаваришував з ним». «Ага, І він ні з ким не спілкується, живе від людьком, а тебе одного запрошує. «Так». «Андрію, скажи правду». Варець брала всі свої сили, подивилась йому в очі. Голові одражу зашуміло, світ навколо захитався. Прекрасні, зволожені чорні очі, такі рідні, близькі і такі далекі. «Варю, я не можу жити без тебе. Світ мені не милий. Давай кинемо геть усе, втечемо світ за очі. Ми будемо разом, не пропадемо». «Пізно, Андрію», – мовила тихо. «Тепер у кожного з нас своє життя». А як же наше кохання, наші мрії? Мрії не можна вбити, тихо сказала Варя. Прошу тебе, не ходи більше сюди. Не можу. Проходжу, як на свій, щоб подивитись на тебе хоча б здалеку. Від того тобі легше? Так. Не смій більше стояти під вербою, повторила Варя. Стояв і буду стояти, і ніхто мені не заборонить, сказав Андрій. Він різко повернувся і пішов геть. Варя довго проведжала його поглядом. З очей побігли дві салоні цівки. Ніхто ніколи вже не скаже, що мої губи пахнуть примороженими яблуками. Мимоволі майнула думка. Варя пішла додому з болем у серці. І коли та душа перестане боліти – Улянида сказала «Колись, і коли те колись стане?» За вікном уже пливли надвечірні сутінки, коли Павло Серафимович із зятем повернувся з міста. Варя кинулась назустріч батьку, але її зупинив погляд Павла Серафимовича. Очі спустошені, запалі, у них застиг смуток. Батько стомлено сів на лаву, дістав із пазуки гроші, поклав на стіл. «Ось і все», – сумно промовив він. «Був Господар, мав усе. Гадалося, що так буде і надалі. Не судилося. Продав худобинку за бестінь, Залишився ні з чим». «Господи, та що ти таке кажеш?» – сплеснула в долоні мати. «Хіба ми залишилися голі і босі? Є ще господарство. Якось проживемо?» «Якось. Мені хотілося жити добре, у статку». «То так і буде». «Ти ж не подарував комусь худобу, а продав, тож маємо гроші!» Дружина продовжувала заспокоювати чоловіка, не забуваючи подавати вечерю. «Продав. Майже за безцінь. Скільки вторгував?» «Гадав, що закони візьму хоча б по сто рублів, але й за вісімдесят продав», – зітхнув Павло Серафимович. «І то непогано. І того б не дали, якби не гладкі корови, сильні та доглянуті коні». Скотини на базарі сила силенна, Стоять у довжелезних рядах, ревуть, ржуть, аж серце крається. Дивне якесь відчуття. Збирався продати, а сподівався, що не куплять. Повертаюся додому, а наче бачу сумні очі коней та корів. Віриш, такий тягар на душі, що й гроші вперше не радують. Чоловік подивився на дружину. В очах, маскуючись смутком, Причаївся а Вона ніколи таким його не бачила. «Поїш, борщу!» – мовила дружина лагідно, спокійно, хоча сама цілий день лила сльози за худобою. «Потрібно жити далі. Руки, ноги є. Якось проживемо. Якось!» – сумно повторив Павло Сарафимович, «Якось проживемо. А хотілося добре жити. Виходить, марно старався». Стільки років праці коту під хвіст. «Ну, що ти так розкис?» – схвильовано сказала жінка. «Аварію, йди, ну, принеси батькові черчину!» Звернулася вона до доньки, яка так і не зронила ні слова. «Сама принеси», – попрохав її чоловік. Жінка мовчки вийшла. «Аварію, ластівко, я вперше не привіз тобі подарунка!» Те, що ви, тату, я вже не маленька, щоб цукерки чекати!» Спробувала перевести на жарт донька, аби хоч трохи розвіяти сум батька. Розпродалися на базарі, і слава Богу, найкращим подарунком для мене було побачити Бояна у стайні. Так, задоволено протягнув Павло Сарафимович, Боян – моя гордість. Та й подружку його білокопиту ласочку не зміг продати. Гарна пара, красиві, дужі. А як вони на луках обнімаються головами, грива до гриви, туркаються головами одне одного, люди та й годі, захоплено сказав батько. А там і лошадку приведуть, додала Варя, радіючи, що розрадила батька. Якщо і родини відберуть. Не відберуть, запевнила Варя, хоч і мала великий сумнів. Є дійні корови, бик сементальської породи, тож не пропадемо, все у нас буде добре, я відчуваю це. А я, доню, чую, що хмари над нами гуснуть, ось-ось гримне. Тату, не лякайте мене, попрохала Варі. Випий, поїж та лізь на піч відігріватись, сказала мати, ставлячи на стіл горілку та миску з картоплею. Іди, ластівко, Василя нагодуй, лагідно промовив батько. Чоловік з дороги, з незвички, стомився дуже. «То я пішла», – сказала Варя. Василь невдоволено поглянув у бік Варі. «Де ти лазиш?» – буркнув він. «Я не лажу, а хожу», – спокійно відповіла вона. «З батьком розмовляла. Їсти хочеш?» «А ти як гадаєш?» – мовив він, умощуючись за стіль. Варя дістала з печі чавунок із вареною картоплею. Добре, що вчасно підкидала у піч дрова. Страва була гарячою. Почала накладати картоплю у полумисок. Вся хата наповнилася картопляним запахом. Для смаку Варя додала до картоплі смаженої цибулі. Дівчина нахилилася, потягла носом повітря і одразу ж побігла на двір. Її знудило, а з усі нутрощі вивернуло. Коли відпустило, Варя витерла губи снігом, зайшла до хати. Вона принесла до столу полумисок на витягнутих руках, поставила перед чоловіком, а сама сіла віддалік. «Що з тобою?» – запитав він. «Нічого. Тебе вже не вперше нудить». «Я, Я вагітна», – сказала вона, і одразу на щоках спалахнув рум'янець.